su Moon Talk in uh, Via Straordinaria di mercoledì alle 4 Chiara tu non <ride> ci sei quindi inutile Siamo che bene. commenti e um, in replica come sempre questa notte alle, um, a mezzanotte e cinquanta Ah ok, quindi siamo in replica Sì, sì, siamo anche in replica e in questa puntata par parliamo del surf e del uh, surf revival Ok, diamo subito i contatti quindi www.moontalkradio.blogspot.com per sentire le altre nostre puntate e poi se volete iscriverci potete farlo a gmail quindi moontalkradio.com gmail.com e niente, quindi partiamo vai, metti il primo pezzo la, la numero uno And put me right back on the shelf. I was out Tomcat until two or three, starting asking those questions of me. But if I told you, baby, wouldn't know it all by myself You might write me off the list and listen, put me right back on the shelf. Well, I drank a little gin and I had a lot of fun, met a little blonde that's way past one. But if I told you, baby, wouldn't know it all by myself You might write me off the list and listen, put me right back on the shelf. Quindi parliamo di surf rock. il surf un tema rock, estivo. Sì, un tema molto Finalmente. estivo, sì, eh, che può andare infatti di giorno, a differenza di magari altre nostre puntate. Comunque, il surf rock era una delle forme più popolari del rock and roll americano dell'inizio degli anni Sessanta. Era una forma di rock strettamente associata alla cultura, infatti, del surf, quindi estivo. e californiano e infatti è nato proprio in california california meridionale pur essendo un genere suonato dai musicisti bianchi e diretto ad un pubblico bianco il surf fu profondamente influenzato dalla musica nera la prima ondata di surf rock fu lanciata da Dick Dale E del su, eh, dal suo singolo Let's Go Trippin' che andiamo a sentire poi dopo. Il singolo ebbe un successo considerevole, ma limitato alla California. In seguito, eh, tuttavia, ispirò altre band come The Chantels e Safaris che andiamo a sentire anche quelli. La seconda ondata del rock, eh, del surf rock che andremo ad ascoltare, sarà eh, condotta dai Beach Boys. aggiunsero lo stile pop dei four freshmen ai ritmi di bass di Chuck Berry uh, gruppi poi come Jane and Dane oppure Ronnie and the Dayton si ispirarono, si ispirarono alla corrente surf ma i Beach Boys sono considerati insomma, l'ultimo gruppo poi Marta invece ci parlerà del, del revival Giusto? esattamente sì. okay. quindi andiamo a sentire il primo singolo che viene considerato quello che ha lanciato un po' tutta la cultura del safe rock, Dick Dale con Let's Go Tripping. questo era Dick Dale con uh, Let's Go Tripping uh, Dick Dale era nome d'arte di Richard Anthony Monsoon è il primo a, a lanciare insomma, il surf rock uh, ma dal punto di vista strettamente acustico no? infatti lui era un un um, lavorò molto sul riverbero ed altri, altre tecniche che poi vengono ripresi da molti gruppi Ehm, lo stesso Dale era un surfista esperto e voleva che la sua musica infatti ricreasse questa atmosfera ehm, Dick Dale usò eh, appunto le, le note molto alte fu tra l'altro mancino e quindi usò un, una chitarra per destri però la usò in maniera abbastanza particolare e, e infatti eh, lanciò il surf rock E poi altro. anche, parentesi, anche il Revival Surf sì. nasce comunque non proprio da Dick Dale però nella colonna sonora di Pulp Fiction che sì. è quella che ha dato un po' eh, spazio al Revival Surf, proprio la sua canzone, a, a farsi conoscere. Un altro gruppo, The Shantaise, è un uh, gruppo sempre che si ispira al surf rock, divenuto Famoso negli anni 60 per le hit strumentali Pipeline del 1963 Venne fondata nel 1962 per iniziativa di alcuni studenti della Santa Ana High School in California appunto Sono stati tra i maggiori esponenti del surf rock Tanto da essere inclusi nel Rock, hall, uh, rock and Roll Hall of Fame Andiamo sent a sentire Benja, uh, appunto The Shantay's Questi erano quindi The Shantays con Benja, e, sempre strumentale. Passiamo subito ad un altro gruppo surf. Ci ascoltiamo una canzone dei Ventures, che sono appunto un uh, gruppo surf rock sempre ovviamente statunitense che si formò nel 1958 e è tuttora in attività. La band è, è formata da Don Wilson e Bob Bogle. e ha venduto comunque moltissimi dischi. Su Wikipedia riportano addirittura 100 milioni di dischi, però che non ci lo sembra so, un po' troppi. Sì. <ride> però Però so. no, no, cioè comunque il pezzo loro più famoso, Tequila, cioè dai. Sì, è sì, è molto assenza. famoso comunque. Mi sembrano un po' tanti, dai. Sì, ma soprattutto dopo la puntata che abbiamo fatto su, su Michael, Michael Jackson. Jackson. <ride> e ci ascoltiamo appunto Tequila. e l'avete riconosciuto a tutti pensiamo no? sì, sì, tequila dei The Ventures la ah, versione ah. originale che forse adesso non si sente eh. tantissimo um, un altro gruppo che ha, ha portato il surf rock alla, alla notorietà sono stati The Trashmen che sono un gruppo rock and roll che si è formato nel Minneapolis quindi per la prima volta insomma, usciamo dalla California nel 1962. I componenti del gruppo erano Tony Anderson, uh, Dan Wilson e Steve Warren Heeren e Bob, Bob Reed. Il uh, gruppo rock uh, suonò con molti elementi anche mh, che si rifanno al garage rock. La, lor la, la loro unica hit uh, che poi andiamo a sentire si chiama Surfing Bird che raggiunse la, le classifiche nel 1963 Il, eh, poi però l'album Surfing Bird non ebbe successo la canzone comunque è stata usata in diversi film infatti sicuramente riconoscerete anche questa in quanto vabbè, appunto è stata inserita in film come Full Metal Jacket eh, e altri film insomma, importanti il gruppo però si è sciolto poi nel 1967 quindi pochissimi anni dopo e si riunirono negli anni 80 e hanno suonato fino all'89 andiamo a sentire appunto il, il pezzo insomma, per, con la quale insomma, vengono ricordati eh, Surfing Bird Surfing Bird E' una canzone che piace tantissimo a Marco Beh dai, mette, mette un sacco di allegria <ride> un gruppo forse che piacerà di più a Marta e, e di cui non possiamo non parlare se parliamo del surf rock sono i Beach Boys. Mi piacciono molto. Eh, e su cui abbiamo, no, non abbiamo fatto una puntata, abbiamo, li abbiamo accennati un'altra puntata sul concept album, quindi se non avete ancora sentito quel puntata. Quel, quella meravigliosa puntata. puntata. <ride> quella meravigliosa. puntata potete andarlo a fare su appunto il nostro blog quindi www.muntoacquario.blogspot.com i Beach Boys sono un celebre gruppo musicale pop statunitense formato nel 1961 è diventato famoso nel corso degli anni 60 trasformando poi in icone eh, sono state poi trasformate in icone eh, giovanili insomma, no? e mh, tra l'altro hanno aiutato a creare quello stereotipo della California come terra del surf, eh, delle belle bionde, eccetera, no? Nel corso della sua... Della, della, no, mi sono persa. Il quintetto originario è stato poi ammesso nella Rock and Roll Hall of Fame nell'88 e dieci anni dopo nella vocal group... group Uh, Hall of Fame. Il gruppo fu fondato dal leader uh, Brian Wilson e dai fratelli Carl e Dennis Wilson e dal cugino Mike e da un amico poi di scuola al uh, Jardine. Sì. Successivamente eh, poi alcuni di questi abbandonarono la band e la formazione cambiò numerose volte. Il gruppo ha piazzato 36 singoli nella top 40 statunitense. Anche loro fanno concorrenza. a Michael <ride> e, um, e hanno raggiunto per quattro volte la prima posizione diversi eventi che poi si appunto verificarono soprattutto la morte di Dennis Wilson nell'83 e quella poi di Carl Wilson nel no, 98 contribuirono allo sfaldamento del gruppo che comunque continua incredibilmente ad esibirsi sotto varie formazioni sì anche Brian Wilson E infatti cioè, con, con vari nomi diversi Perché poi ci sono state anche delle questioni legali Legate ai diritti eccetera eccetera Comunque andiamo ad ascoltare Il pezzo che insomma si Riassume tutta la nostra puntata Cioè Surfing USA dei Beach Boys If had a Across the USA Fournight, you'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too A bushy bushy blonde here serving USA say <laughs> Questa era Surfing USA dei Beach Boys un pezzo che insomma non potevamo non metterlo in questa puntata appunto sul uh, surf rock che è nato nel, nella California e poi si è estesa uh, oltre ai confini dello stato della California e tra l'altro raggiungendo anche la Finlandia con <ride> e i Laika. con i Laika and the Cosmonauts che è una rock band appunto finlandese composta... da, da finlandesi e che, che è nata nel 1987 il loro genere è definito quindi surf rock ma mm, poi sono state cioè, mm, gli sono stati attribuiti anche altri generi hanno girato per uh, l'America e l'Europa diverse volte hanno avuto discreto successo anche in America la loro musica è apprezzata da un gran numero di musicisti E, e quindi insomma ti passo la palla eh, con i finlandesi e poi con il revival Marta Andiamo a sentire okay. Laika uh, and the cosmonauts and the summer sempre molto estiva però insomma, si sente si sente che non sono da tramonto, californiani eh. da tramonto infatti si chiama me. ok e adesso quindi parliamo del surf revival il surf revival cominciò ad emergere verso la fine degli anni 80 e primi anni e primi anni 90 fu comunque un limitato fenomeno underground di gruppi più recenti che cercarono di percorrere le sonorità del surf degli anni 60 Qualche band introduce um, comunque sonorità particolari così da creare eh, misteriose atmosfere, tipo mi vengono in mente i man o Astro Man, che um, combinano elementi surf con elementi tipici della fantascienza addirittura. Sì. Dopo, dopo te li faccio sentire, Chiara. Okay. E, um, i gruppi eh, mh, hanno appunto queste sonorità più moderne che sfociano addirittura nel punk rock e nel garage ci ascoltiamo eh, appunto i Men or Astro con la canzone Popcorn Crabula tratta dal disco, adesso Chiara intanto la sta cercando <ride> quindi vi dico in che disco è è nel disco del 1993 Destroy All Astro Man e niente è questo ok, quindi Pop Corin Craibula, esattamente sì. What is it? Uh, and my name is Ellison. This is Harry Jarvis. We're from the Morning Chronicle. I wonder if we could come in for a minute. I am rather busy. Now he's going to move like right along to McGregor. That's his whole life. You know. Good to see you. You look great. Where are you stationed? I haven't gotten around to giving a straight answer to that one in four months. insomma questi momenti un po' <ride> appunto di fantascienza sì. eh, all'interno delle, delle canzoni questi erano i Man or Astrumen con Popcorn Crabula invece per tornare al gruppo Di cui abbiamo già parlato prima, ovvero i Laika and the Cosmonauts. Tra l'altro, si parla sempre di astronauti. Sì, cosmonauti sì, sì, <ride> è strano questa compagnia? Sì, vero. È vero. E tra l'altro, il nome deriva proprio dalla cagnetta lan lanciata sì, nello sì, spazio. Sì. Laika. ma Forse perché durante gli anni '60 comunque andava molto di moda al sì. cinema, no? Era sicuro. Ma poi comunque il era cinema... un tema abbastanza sentito sì, vero. Il, il, il, lancino il, il, lancino il lancio nello spazio. E quindi Like and the Cosmonauts ritornano anche nel uh, Surf Revival e, mh, niente Sentiamo una canzone di mh, appunto Like and the Cosmonauts sì. che si non, più, non più Surf, ma Surf Revival okay. Vediamo okay. le differenze La canzone si chiama Fade Away Ballosi. Dici che In con il revival. revival No, più hawaiani Non so un po' più. sì, un po sì. Mm. E, um, Il genere surf Revival um, viene sdoganato Grazie a, Viene sdoganato al grande pubblico Grazie alla colonna sonora di Pulp Fiction Che risale addirittura al 1994 Pensavo fosse un po' più recente no, no, non, so, no. mi non mi sembrava Non fossero passati così tanti anni eh, Marta è dura sì. e niente traccia che che apre la colonna sonora e anche colonna portante è il pezzo di Dick Dale e che si abbiamo chiama... sentito prima. Ah oh, sì. Il mitico chitarrista, che si chiama Il pezzo <ride> o che pezzo non lo so. Il pezzo si chiama eh. mis... Miser Lou, mi Miserlou. pare. Ah sì. ok. Vabbè, famosissimo, adesso lo riconoscerai subito. Mettiamo quella, l ascoltiamo, ascoltiamo. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks, move! And I'll execute every motherfucking last one of you! <laughs> Io devo dire che apprezzo sempre le colonne sonore di, di Tarantino di Tarantino. Un po' più di dei film stessi, però insomma ah, è vero che non anche questi ultimi no, avevi <ride> sì, completamente stroncato l'ultimo di Tarantino. Sì, però ho anche visto una sua intervista mm. nella quale diceva che appunto lui mh, insomma. Per fargli venire un'idea su un film, ascolta delle canzoni, e le mette un po' tutte assieme, e poi viene l'idea del, della storia in sé. Oh, non Quindi lo è un metodo abbastanza. E, e forse si sente. Cioè, nel senso, quando poi si, va, si vanno a costruire le colonne sonore, senti una certa. Sì, no. sicuramente. E appunto Tarantino non, non lascia il revival surf con la colonna sonora di Pulp Fiction. ma anzi, anche nella colonna sonora di Kill Bill, uh, mi sembra volume 1, sì. um, introduce diver diversi artisti, sempre Revival Surf. Tra questi ci sono le, le giapponesine 5, 6, 7, 8... 80s? No, mm. no, 80s, no, 8s. 8 no. eight. sì. Infatti il nome è tratto proprio da, mh, dalla loro ispirazione per gli anni 50, 60, 70 e 80, E mh, pare che Tarantino un giorno si trovasse a fare shopping uh, a Tokyo. <ride> così, <ride> e mentre esatto, così, mentre, mentre mm. era lì, niente ha sentito questo CD, è andato dal commesso e l'ha comprato al doppio del prezzo originale. Perché così, perché, Ma era perché pro probabilmente era no, perché era in un negozio d'abbigliamento e quindi ha voluto ah, un, ah, un CD di proprietà ah, okay. del negozio. Vabbè. E, sì. mh, e poi questo gruppo compare proprio nel nel film *Bill* durante la battaglia tra mh, ora mi sfuggono ah, gli, 88, gli 88 gli <ride> 88 non mi vengono le, le, le, le, le ragazze le sì sì sì sì uh, sì *Human* *Thurman* e altra vedi Vabbè. che lo sai <ride> <ride> e dai ci ascoltiamo uh, il loro pezzo I'm Blue*. 5, 6, 7 and 8 Con I'm Blue Divertente Molto molto Nel frattempo mi è venuto in mente Era lo scontro tra Black Mamba e gli 88 Foglie Ok Boh Non hai visto? Te lo dici tu? Non l'hai visto? Sì, sì l'ho visto Ma non è Anche secondo me Ma non diciamolo a nessuno Vabbè cambiamo Cambiamo gruppo Lasciamo Tarantino, visto che non apprezzi No, no, alcune... Cioè, la, la sua ricerca musicale devo dire che l'apprezzo anche solo, molto. Solo quello. No, e poi alcuni suoi film più vecchi, insomma, sono stati importanti. Ok, dai. Passiamo ad un altro gruppo, ovviamente, Surf Revival, ovvero i, Blung, i Blue Sting Rays. Sono una um, surf, surf rock band Della fine degli anni 90 Con uh, influenze country Questa volta Quindi non più garage Non più punk ma country La band era formata dai componenti mh, Degli Heartbreakers Ovvero Tom Petty E mh, niente Noi ci ascoltiamo una canzone contenuta Nel disco a, che si chiama Non a caso Surf and Barn E il pezzo si chiama Monsoon erano i Blue Stingrays con Moonson sì. e il Surf Revival ha degli esponenti anche, anche abbastanza molto attuali ad esempio ci sono questi Messer Chaps un gruppo addirittura russo <ride> quindi siamo proprio andati oltre confine e, mm, sono sponsorizzati direttamente da Mike Patton ah. sì sì sì e, mm, Niente, arrivano come dicevo prima da San, Pietrobu San Pietroburgo e mm, rimangono circondati da, da molto mistero. Il sound è mm, impregnato di suoni prodotti da synth analogici e è pieno di richiami retro, ad esempio ci sono anche citazioni di film horror, molto, molto carino. Ah. Cioè, proprio anche il disco: si sentono questi urli ogni io tanto, io non, non li conoscevo. Ma ah, e hanno suonato anche al, al clandestino a Faenza, ah. credo un paio d'anni fa, È Un locale scorso. preferito di Monty. <ride> sì, uno dei locali preferiti di Monty. Sì. E allora, prima vi faccio sentire un pezzo così un po' capite di quello di, di cui stiamo parlando e poi continuo a parlare dei Master Chaps. Il pezzo si chiama X Chips. Wow. con ex chips stiamo parlando di mi è staccato il microfono no, no. Ci sono. stiamo parlando di surf revival e siamo in chiusura sì anche perché ci è venuta moltissima voglia di andare al mare sì, infatti. <ride> visto che siamo chiusi qui dentro infatti dai poi è uscito il sole quindi eh, Assolutamente. Ci sta. ci sta dopo tutto questo surf e nella prossima puntata Chiara ha deciso che si parlerà di Dance City sì, che sì. è un festival che si tiene se non mi sbaglio a Foligno sì esatto facciamo un po' di pubblicità occulta ma la radio serve anche ma a questo ma direi <ride> che non è proprio occulta no no no infatti ehm, sì festival che si, si terrà il 25 e il 26 giugno a Foligno e, e niente di musica elettronica diciamo così E che porterà nomi come Eric Schwarz DJ Sprinkles 2562 um, Che altro? Beh, Tanti insomma Cassie E quindi sì, Facciamo una puntata speciale su di loro Approfondiremo appunto mercoledì prossimo Per uh -uh. la gioia di e... Mario Sì dai mi <ride> piace Mi <ride> piace tutto E niente, vi ricordiamo anche che potete sentire la replica di, di Moon Talk quest questa notte Sì, e poi prima o poi la metteremo anche sul blog Siamo un po', siamo siamo un po, un po indietro. indietro Sì. Causa lavoro e altri impegni Ma ritorneremo sì, a ovviamente. farci vive anche lì Se volete potete scriverci a gmail eh, Quindi moon at gmail com, ehm, E poi potete anche seguirci su facebook Quindi cercate Moon Talk No? Sì si, sì, si. abbiamo detto tutto. <ride> Quindi okay. ci sentiamo mercoledì prossimo con Dance. Dance si, si. Ciao ciao.